Știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural. Ei, și acum din realitatea virtuală să revenim la realitatea noastră cea de toate zilele, de aici, de pe pământ. Și să vorbim despre Stephen Hawking. Și să mai vorbim puțin despre Stephen Hawking. Suntem în legătură telefonică directă cu Cristian Presură. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! În primul rând, spune-ne-te rog frumos, cât de primăvară e în Olanda? Nu încă. Nu încă. încă. mai terzi și aici. Mi-a fost teamă că spui că e primăvară și noi suntem codași. Lalele cresc în seră. Lalelele cresc. Punct. Da. Și la lea neagră. Toate lalele cresc. Să revenim la Stephen Hawking. Um... Atunci când am făcut schimb de mesaje și pregăteam subiectul, mi-ai trimis un subiect foarte, foarte interesant, o abordare de fapt foarte interesantă. Acum aproape un an, iată, Stephen Hawking publica o lucrare pe care tu spuneai că am îmbunătățit-o înainte de a muri, a scris despre lucrul acesta. Unii au spus că este vorba despre o teorie finală, dar totuși e departe de a fi o teorie finală. Da, este vorba de ultimele cercetări ale lui Stephen Hawking Care au fost preluate de mass media după ce acesta a murit Și din păcate au fost, ca să zic așa, umflate Adică s-a vorbit despre cum Stephen Hawking descria în teoria lui Cum se ciocnesc universurile paralele Se spunea că teoria lui prezice sfârșitul lumii sau uh, cum poate să ne ajute ca să detectăm acele universuri paralele cu probe spațiale, tot felul de lucruri care nu se regăseau în teoria lui original. Ca și ar, de unde? Atunci? Ar merge la rubrica Exploratorii Lumii de Mâine și la Science Fiction. Dar vorba lui Dan, de unde? De unde până unde? Da, de unde. În primul rând, cred că este vorba de mitul lui Einstein. Uh, se spune că și Einstein, înainte de a muri, lucra la o teorie finală care încerca să unească totul și cum oamenii și imaginează că Einstein era foarte, foarte, foarte, foarte deștept și ar fi putut să rezolve toate problemele din lume, cred că el, într-adevăr, s-ar fi aflat în apropierea teoriei finale și că acea teorie finală n-a fost finalizată. Pentru că a murit. Ceea ce este departe de adevăr. Adică, Einstein a fost cel mai mare fizician din, din lume, dar, cum să zic, eu avea limitări chiar pe partea experimentală, adică nu știa absolut totul. Și eu în ultima parte al vieții, a vieții, Einstein s-a ocupat și de multe alte lucruri, nu numai de fizică. Da, da, da, inclusiv de, de politică Să spun, sau exact. de partea cu pacea Sau, mă rog, exact. alte exact. întâmplări Din viața lui, exact uh, ei, Acest mit însă a existat Și a fost imediat, ca să spun așa Din punct de vedere istoric, a fost imediat Copiat la Stephen Hawking Despre care unii cred că a fost cel mai mare Fizician din lume și ca atare Și el trebuie să fie avut o astfel de teorie Finală și uh, au făcut Referire la acea teorie pe care eu de curiozitate Am citit, urmărit, mă rog Ideile altor fizicieni Iar ce am descoperit acolo, a zice că e departe într-adevăr de o teorie finală. Ar cât de valoroasă e totuși? Este utilă, este utilă. Teoria lui face parte dintr-o colecție de teorii care poartă numere de teorii ale inflației și care descriu cum la începutul universului, deci în primele momente de Big Bang, în universul nostru s-ar fi aflat un combustibil special. Așa numitul un inflaton Iar acel combustibil ar fi făcut ca universul să crească exponențial Cu o viteză mai mare decât viteza luminii Și să se expandeze tot așa La început ar fi fost mai mic decât un atom și mai ușor decât o furnică Iar după ce acest combustibil a apărut El ar fi crescut la dimensiunile pe care le cunoaștem astăzi foarte foarte mare Un fel de drăștie așa Un fel de drojdie, da, foarte frumos pus a începutului de univers, ajustat așa cum trebuie prin ecuații. Ori Stephen Hawking asta a încercat, a încercat ca să ajusteze acele ecuații în așa fel încât se potrivească cât se poate de bine cu ceea ce observăm și să le dea și o tentă personală, pentru că ce se întâmplă? Ecuațiile descriu cum... Uh, dacă le folosim la marginea universului pe care îl cunoaștem, deci dincolo de stele pe care le privim sau galaxiile pe care le privim pe cer, dincolo de ele ar putea să apară un alt univers. Iar la marginea acelui univers, un alt univers. Deci cum, cum universurile apar unul din celălalt, cum să spun, ca baloanele de săpun. Ori Stephen Hawking și-a pus problema, dar okay, da primul univers, el din ce a apărut? O bună și întrebare. A încercat... Da, exact, și-a încercat să modeleze și să găsească acele ecuații care reușesc să explice tot această teorie inflației, pornind însă nu de la un alt univers, și pur și simplu de la o stare fără timp. Uh, iar ecuațiile lui sunt într-adevăr deosebite, dar se află, cum să zic eu, printre alte ecuațiile, are multor alți fizicieni și... Uh, mă rog, și trebuie confirmate și uh, nu conduc la acele predicții despre care se vorbește, cum să zicem, sfârșitul lumii. Deci din universul primordial au înmugurit alte universuri și în felul ăsta cum să spun, s-a creat ceva cu adevărat infinit. Aici, aici este într-adevăr foarte interesant și pentru mine personal, uh, ca să spun așa dureros dacă este așa de adevărat, pentru că uh, nu e vorba de o simplă teorie. Trebuie să ne imaginăm, așa cum înainte de exemplu, ce se întâmplă? Noi ne uităm la cer da? și vedem stelele de pe cer. La început se credea că ăsta e tot Universul. De fapt, toate stelele pe care le vedem noi pe cer cu ochiul liber sunt partea galaxiei noastre. Iar galaxia noastră e doar o insuliță de Univers. Există alte galaxii și alte galaxii și alte galaxii mai departe. Ori, odată ce lucrul ăsta a fost dovedit acum mai puțin de 100 de ani, într o dată Universul a devenit foarte mare și om în același timp foarte mic. Ei bine, teoriile astea inflatonice sunt mai mult decât o teorie. Dacă ele sunt adevărate, într-adevăr, îndepărtările pe care încă nu le vedem răsar alte și alte universuri. Deci nu vorbim de o teorie, vorbim de o chestie care s-ar să fie reală și care, nu știu, pe mine mă sperie pur și simplu. Ce să fac eu, ce să fac eu cu universul ăsta așa de mare? Mă coplește, ca să spun. Da, foarte interesant. În orice caz, dacă am, dacă am urma firul acesta al, cum să spun, al legăturilor și al, care nu există firește, și al misticismului, am putea spune că cei care se apucă de teoria finală, de elaborarea teoriei finale, nu prea sfârșesc bine. Sau, mă rog, o sfârșesc, poate mai repede. Dacă ar fi să nu fim deloc simpatici, Cristian Presură, și să încercăm să rașezăm pe Stephen Hawking totuși într-o ierarhie. Cam, cam pe unde ar fi el între fizicienii celebri ai acestei uh, lumi? Uh, a zice că, în primul rând, nu în primii 10. Uh, de ce? Uh, să spunem, primele 10 sau primele trei locuri sunt, releva, sunt, uh, sunt rezervate fizicienilor care au construit teorii complete. Einstein, de exemplu, e primul pentru că ne-a dat teoria relativității. Newton ne-a dat teoria gravitației. Chiar dacă nu e o teorie completă, astăzi e o teorie învechită, a fost prima teorie. Pe locul trei se consideră de obicei că este Maxwell, pentru că el ne-a dat teoria uh, electromagnetismului. Deci, uh, primele locuri sunt acei fizicieni care, uh, care, prin ceea ce fac, reușesc să fac teorii complete pe locurile următoare sunt fizicienii care reușesc să mai aducă câte ceva la o teorie și așa este și Stephen Hawking, deci el a reușit să contribuie la înțelegerea legăturii dintre două teorii dintre mecanica cuantică și teoria relativității al lui Einstein dar el nu a construit o teorie a lui și din cauza aceasta, nu știu n-aș vrea să dau cifre sau numere dar se află cumva într-un eșalon secund al, al marilor fizicieni ai lumii E ca, la, ca în filozofie. Filozof cu adevărat este cel care construiește și descrie un sistem filozofic. Da. Bună Bun observație. Rămâne oricum un punct de referință. A știut să promoveze și știința. Ea, cum să spun, a înalipat anticipația multor tineri, poate copii care au urmat o carieră în știință. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură, pentru astăzi și ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumim, la revedere! Cupl piacere la What are you doing? Sometimes people disagree. Integrarea sociotehnică a cercetării, cu acronimul Stira. aceasta este tema evenimentului public care va avea loc mâine, începând cu ora 9 și jumătate la Hotelul Parlament din București. Un eveniment organizat în cadrul proiectului Cadru Dunorean pentru cercetare și inovare responsabilă prin integrarea sociotehnică, iarăși cu acronimul DE-STIR, un proiect implementat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei de la Măgurele. Vă fi prezentate primele rezultate în aplicarea metodei integrării sociotehnice a cercetării, o abordare interdisciplinară nouă. Aflăm acum, suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Mircea Zbârnă, consilier pe, probleme, pe proiecte europene în cadrul IFIN HH. Bună ziua, mulțumim pentru prezența la emisiune. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. O temă foarte interesantă și foarte necesară și prea puțin poate dezbătută. Înainte de a vorbi foarte puțin despre ce înseamnă această cercetare responsabilă, ca să spunem așa, haideți să punctăm foarte pe scurt ce urmărește de fapt acest proiect. Cercetarea inovare responsabilă este în atenția Uniunii Europene deja de aproape 10 ani și în condițiile acestea este în programul de cercetare orizont 2020, până acum sunt vreo 17 proiecte care au fost aprobate. În esență este vorba despre asigurarea unei responsabilități a actorilor în domeniul cercetării, dezvoltării, producții, în așa fel încât societatea să tragă maximum de beneficii Și să aibă minimum de riscuri. Pentru asta este nevoie ca toți participanții să fie responsabili. Da, nu asta, se, nu asta se întâmplă în general sau nu asta s-a întâmplat și până uh, acum? Se întâmplă, dacă o luăm așa, avem de-o parte mediul academic care este cercetătorul, profesorul, face o descoperire, găsește ceva care este interesant la limitele cunoașterii, inovatorul găsește aplicații pentru acel lucru, industria, uh, firmele valorifică aplicațiile ca să aibă profit și în, această, în acest lanț societatea care este beneficiarul primește ce i se dă. Ori societatea ar trebui să fie cea care este conștientă de ce se întâmplă în cercetare, inovare, de efectele pe care le au lucrurile care se pregătesc ca noutăți și uh, pentru asta este acest concept de cercetare inovare responsabil. Iar metoda în care se aplică este aceea a uh, integrării sociotehnice, ceea ce înseamnă practic că elementul umanist din societate se implică în zona cercetării academice, aici înțelegând academic prin uh, institute și Universități. Uh, unde, uh, și universități și încearcă să introduc acolo elementul social, elementul economic cum o face? Prin anumite discuții în care încearcă să-l facă pe cercetător pe omul care are o firmă să se gândească mai mult la impactul în societate și economic dar și al societății al produsului, a idei pe care o are a inovării a produsului cercetării în general Da, în orice caz înțeleg din descrierea proiectului că sunt mai multe puncte sau mai multe unghiuri pe care trebuie să le avem în, în vedere ceea ce este foarte real inclusiv din punct de vedere dincolo de aspectul social să spunem aspectul ecologic și etic Poate, poate și pentru că progresul este fantastic astăzi apar foarte multe rezultate ale cercetării dacă nu suntem puțin atenți inclusiv la mediul înconjurător dar și la ceea ce poate deriva din cercetarea respectivă la ce fel de aplicații poate avea s-ar putea să fie într-adevăr probleme Eu nu mă aș optui asupra mediului pentru că există o conștientizare destul de largă la nivelul societății despre implicațiile pe care le are mediul a vieții noștri de fiecare zi. Dar există alte domenii ale cercetării, cum este, de exemplu, știu eu, va fi un exemplu pentru cei care vor participa la această întâlnire, ce efecte poate să aibă automobilul care se conduce singur. Fără șofer deci exact. De are deja sunt da? niște Așa. cazuri. Deja avem primul accident. Mortal. Da, Mortal, exact. Și, și când a apărut primul Automobil care era Prima căruță fără caiți Și atunci au fost accidente Deci nu există uh, Subiectul sau cercetarea inovarea Responsabilă Nu poate înlătura toate riscurile Dar Entendez? trebuie să le conștientizeze Și să le prevadă și să acționeze În ideea reducerii uh, Riscurilor și De o manieră responsabilă În acest sens Mă gândesc că totuși societatea nu are o voce unitară. Ce le place unora, nu le place altora. Deci discuția s ar putea să fie infinită și condiționările la fel. Mulțumim lui Dumnezeu că nu gândim toți tu în fai. același fel, pentru că ar fi, foarte, ar fi foarte plictisitor să nu există această enormă diversitate în gândire, în acțiune. Nu este vorba de un proces care a început astăzi și se termină mâine. Este vorba de un proces care înseamnă să-l formez pe actorul în tot acest lanț să-și pună problema bun. Eu am făcut ceva. Societatea cum va reacționa? Va fi suficient de, de sigur, va fi suficient de, știu eu, mai puțin periculos. Toate lucrurile astea este vorba de practic de, așa cum a fost la... O, o conștientizare la partea referitoare la mediu, așa trebuie să fie o conștientizare pentru într-un trâng asamblul cercetării inovării. Da. În orice caz, discuția este foarte interesantă și ar merita continuată uh, și cu altă un, ocazie, spațiu mai generos. un spațiu mult mai generos. Până una alta o să ne vedem mâine la conferință, mai vorbim și acolo. Poate că și societatea ar trebui să fie mai atentă, dar asta nu poate face decât dacă este ed educată, deci dacă știe despre ce exact. este vorba. Educată exact. și informată. Educată și informată. Exact. exact. Vă așteptăm cu drag la conferință. Vă mulțumim foarte mulțumim. mult, domnule Mircea Zbârnă. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul Mircea Zbârnă, consilier pe proiecte europene în cadrul IFIN Concurs. Întrebarea concursului de astăzi este legată de Ziua Mondială a Apei și am dori să ne scrieți la 0746223300 care este tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei și dacă se poate și când a fost de când se sărbătorește, când a fost decisă marcarea acestei Zile Mondiale a Apei. Premiul este o carte al care autor este domnul Adrian Mihălțanu. Titlul ei Epoca inocenței, o carte apărută la editura Neamira în colecția Nautilus. Așadar 0746223300 SMS-ul la care așteptăm răspunsul dumneavoastră care este tema de anul acesta Zilei Mondiale a apei. Punctul -I. În spitalele din România în fiecare oră moare un pacient cu insuficiență cardiacă. Lipsește un program dedicat pentru screening-ul pentru această boală. În lipsa acestui program, pentru această boală, o persoană diagnosticată cu insuficiență cardiacă în anul 2014 are 20% șanse să fie în viață în anul 2024. Un studiu recent realizat în România arată cât de grave sunt consecințele insuficienței cardiace atât pentru pacienți, dar și pentru sistemul medical. Datele de care dispunem în urma acestui studiu nu sunt deloc încurajatoare. Rata de mortalitate standardizată din cauza insuficienței cardiace cronice estimată pentru România este de două ori mai mare decât în alte state din Uniunea Europeană. 40 din 100.000 de, de persoane mor din cauza insuficienței cardia cardiace. În majoritatea țărilor din Uniunea Europeană există programe de prevenire, de depistare precoce și urmărire a pacienților cu insuficiență cardiacă la risc sau cu diagnosticul de insuficiență cardiacă. În România se pare că nu există. Avem și alte date în ceea ce privește prevalența și incidența insuficienței cardiace în România. 4,7% din populația peste 35 de ani a României suferă de insuficiență cardiacă. În fiecare oră apar în medie 5 cazuri noi de insuficiență cardiacă. Există dificultăți de diagnostic și tratament la nivel național. Din cauză că această activitate, adică medicilor de familie care pot pune un diagnostic, nu este validată la nivel național, există o tendință generală de subraportare. În anul 2017 s-au internat în spitalele din România circa 344.000 de, de pacienți cu diagnosticul principal sau secundar de insuficiență cardiacă. Durata medie de spitalizare a cazurilor internate este de aproximativ șapte zile. Aceste date au fost oferite în cadrul unei întâlniri care a avut loc zilele trecute. Vorbim și noi acum despre acest subiect cu domnul profesor dr. dr. Dragoș Vinereanu, medic primar cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență din București, prorector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila de asemenea din București, dar și președinte al Societății Române de Cardiologie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Ne auzim? Bună ziua, da, vă aud foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Știu că sunteți pe drum, dar tema este importantă și trebuie să o dezbatem. Absolut. Haide să începem.